Kívánok a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári György köszönti Önöket. Ebben a műsorban, mint már megszokhatták, hétvő hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés előtt álló szövegeit, és magával hozza kiválasztott zenéit, és a mai adásban ismét egy fiatal alkotó a vendégünk, mint már sokszor, akinek ugyanakkor már több kötete is megjelent, azt is mondhatjuk, hogy hihetetlen szorgalommal dolgozik évre év, Miki Annát köszöntöm a stúdióban, aki elsősorban író, és ö, ugyanakkor költőként is ismerhető. Mindezek vagy hát, hogy mi vagy elsősorban azt majd nyilván eldöntötte. Mindezekről beszélgetünk vele, mindezekről a műnemekről a mai adásban, és akkor neki is állunk, még egy idézettel és majd arra kérlek, hogy kommentál természetesen rólad szól ez az idézet azért fog elhangozni. A 23 éves Miki Anna, ez ha jól számolomkett. 2010-ben volt, bocsánat, a tapintatlanságért. Igen. Első eh, ki, kisregényének szereplői, valahol félúton járnak a Bretisztan Eliszi nullánál is kevesebb generáció alkoholgőzös pótcselekrésként szeretkező tagjai, és német László valamelyik lélektani regényének figurái között. És az egyveleg, hangozik bár annak, koráncsen furcsa, sokkal inkább ismerős, nem elsősorban más regényekből, inkább a pesti romkocsmákból. Ezt írtam a Magyar Narancs 2010 az előadás című regényedről mennyire érzett találónak, és ha választanod kell, akkor Elis vagy Németh László, és egyáltalán szereted őket, vagy valamelyik őjüket, szóval hogy vagy ezzel? Ö, nagyon szeretem mind a kettőket. Amúgy szeretném köszönteni a hallgatókat én is. Amúgy amikor bejátszottátok, hogy dal és szöveg első készből, akkor megijedtem, hogy, hogy nekem énekelni kell. Azt szerintem senki nem szeretné. Kelleni, nem kell, de ha készítést akkor semmiképpen nem fogd vissza nem, mondani. Nem, inkább nem, köszönöm szépen. Ö, én szeretem Eliszt, nem tartozik a kedvenceim közé, mert az ő, az ő ö, nagyon... Ilyen végletekig ironikus, satirikus szatirikus látásmódja a számomra, mert túlságosan elidegenítő, elidegenített, én nem szeretem, hogyha, hogyha az író ilyen nagy távolságot tart a hőseitől, mint ő német Lászlót is szeretem. Bár ő se tartozik a kedvenceim közé, meg valahol túl túl lehangoló a számomra de mindenképpen nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy, hogy rögtön az első kötetemre kaptam egy ilyen párhuzambálítást, De őszintén szólva, én az eroldozást, szerintem az eroldozás hangja az leginkább, amihez így utólag hasonlítani tudnám, a Szabó Magdának az ősz című kisegénye volt. És valaki egyébként erről is írt, tehát, hogy ez a párhuzam is elhangzott az egyik kritikában. Igen? Igen. Ezt, el, igen. Jó, ezt valaki pont így gondolja, a... mint te egyébként Balajti Ágnes gondolja, pont így, mint te. Jaj. És ha már akkor nyilván kérdezik, ha ilyen jól beletalált a kritikus, én meg nem találtam, a megfelelő idézetet. Miért? Mi von Szabó Magdában? Mi vonz az őzben? Mik a párhuzamok? Mi volt fontos neked ennél az induló regénynél? Mit akartál megírni először? Egyáltalán miért nem töttél, hogy regényt fogsz írni, és nem kizárólag költő leszel? Hú, ez egy elég összetett kérdés. Igen, van. bocsánat, és nagyon sok. És nagyon sok. Most uh, próbálunk mindre visszaemlékezni. Uh, Szabó Magdát én, uh, nagyon szeretem. Sok, sok fajta szempontból példaképen volt, másfelől viszont neki van egy annyira egyéni látásmódja, meg annyira annyira egyedi hangja, amit én egyáltalán nem akarok, meg nem is akartam soha utánozni, hanem inkább rátarálni a, a saját magam hangjára viszont Viszont ami, ami talán a legfontosabb volt, hogy én mindig is úgy éreztem a legjobban megírt Szabó Magda regényeknél, hogy hát van, van, van Magyarországban ez a nőírodalom, férfi meg ugye a női írók azok miben különböznek, mert hát mondjuk ez nem csak Magyarországon van. És és így én úgy gondolom, vagy úgy gondolkodok erről, hogy olyan könyveket szeretnék írni, amik amik alapvetően nőkről szólnak, mert én is nő vagyok, és általában olyan problémákról szeretnék beszélni, amik nőket érintenek. Viszont, viszont azt szeretném, hogy, hogy ez mindenki számára érdekes legyen. Tehát, hogy ugyanúgy tudja élvezni egy férfi is, mint hogy én is tudom élvezni a férfi szemszögből megírt történeteket. És hogy, hogy Szabó Magda legjobb, legjobb könyveiben ez maximálisan megvalósul, és az őz ö, egy nagyon-nagyon durván gondolatszöveg, tehát ö, nagyon zárt, nem, nem lépünk ki a, a főszereplő narrátornak a, a, abból az zárt burokból, ami, amit ő, ő felépített maga köré, vagy ami gyakorlatilag az ő identitása. Ennek ellenére ö, ennek ellenére pontosan tudjuk nyomon lehet követni a szövegben, hogy, hogy mikor van az, amikor ő például hazudik magának, vagy ahol így megbicsaklik a szöveg. Szóval ez egy nagyon okosan felépített struktúra, miközben nagyon női, és, és nagyon jó. Tehát én szeretem volna valami hasonlót írni. Az meg, hogy miért kezdtem el prózát írni, az egy ilyen ezt a kérdést nagyon sokan feltették már, Igen, és én de mindig kérdés valóban. Igen. és én, én mindig ugyanazt válaszoltam, hogy, hogy ami valójában történt, hogy, hogy amikor kamasz voltam, akkor próbálkoztam mind a két nemmel, tehát próbálkoztam lírával is, meg prózával is, akkor úgy gondoltam, hogy a próza jobban megy, de nem volt igazán témám, utána elkezdtem verseket írni, és én 19 éves voltam, amikor ültem a villamoson, és elindult egy regény az első mondattal. És az az első mondat, az hozta az egész történetet. És utána hazamentem, és elkezdtem írni, és megírtam. Oké, okay, ja, erről a témára még mindenképpen vissza fogunk térni, most viszont még mielőtt visszatérnénk arra, hogy tulajdonképpen mi indult el ebben a lélektani, kijelezett lélektani pillanatban félbevágjuk a dolgot, és a messzívetek Tech Pray for című fogjuk meghallgatni. on rocks fall fast and fleeting Hearts and wings commence to beating What's unseen with all believing Vision walls fall all receding Magdáról beszéltünk az eloldozás kapcsán, és azt mondtad, hogy azért inkább, vagy azért is inkább Szabó Magda, mert hogy Alice túl brutális, túl kegyetlen, túl cinikus, túl és bár persze Szabó Magdában is van komoly és súlyos lélektani kegyetlenség, de hogy mégis azért lepett meg a dolog, mert ugye úgy szoktak jellemezni nem minden, nem minden alap nélkül, hogy a, a te regényeidben is meglehetősen lehetősen kegyetlen dolgok és kegyetlen helyzetekben mutatkozó figurák találhatóak meg. Bocsáss meg, mondj egy nyugodtan, hogy, hogy én ezt, ezt nem az élethelyzetre értettem, uh -huh. hanem inkább, inkább maga, magára, tehát az alkotó, az alkotó viszonyára a hősével. Tehát jó, nem, nyilván nem beszéltek Alice nevében, de hogy, hogy, én, hogy én azt hiányolom Elisben hogy valahogy úgy érzem, hogy ő nem szereti eléggé a hőseit, vagy hogy ezt nem tudja igazán jól kifejezni. És ö, számomra az az, az, az egyik ö, ilyen alap, hogy én mindenkit iszonyatosan szeretek a regényeimben, még azokat is, akik ö, rossz fejek, meg akik ö, marhaságokat hoznak meg életük döntésének, és látom, hogy hogyan, hogyan ö, örontják el a, a saját életüket, meg a körülöttük lévőkét. Én pontosan értem, hogy mit miért csinálnak, és, és meg tudom nekik bocsátani, még akkor is, hogyha ők magunknak nem. Ö, és hogy, ó, hogy ugyanezt érzem ö, Szabó Magdában. És hogyha már ilyen gender dolgokról beszélünk, akkor ez egy kicsit ilyen anyai dolog. Na, mint az, ahogy a szereplőithez viszont. Igen. Oké, okay, azért örülök, hogy ezt mondtad, mert ezzel szemben, és én ezzel hajlamos vagyok, én is így olvasni a szövegeidet, ugye azt szokták mondani, hogy a figuráid azok ilyen érzelmi ürességgel viaskodó, helykereső, a szexualitásban valamiféle életformát, igen, de boldogságot nem találó alakok, meglehetősen kegyetlen körülöttük a világ, azt szokták mondani, hogy ellenszenvesek a főszereplőnök, ugye érzéketlen másokat kihasználó szexuális nagyragadozók, stb. stb és hogy ilyen, mert nem még az a kérdés is felmerült, hogy, de, hogy hogy éred el, hogy ezek, akiket te úgy tűnik, nagyon szeretne a legtöbben a hivatalos olvasó közül nagyon nem, hogy ezeknek a figuráknak a kalandjai hogyan kezdenek el érdekelni. Érdekelni bennünket, és tényleg ilyenek ezek a bizonyos fokig egymásra hasonlító főhősnők, vagy szerinted nem? Jó, ez ami a nagyon nehéz, mert most ö, az első három regényről beszélünk, igen. miközben az én fejemben meg nagyon sok más dolog is van, ami az, azóta dolgozom. És az első három ez, ez regény... Ez mindig ez a probléma, hogy az olvasók mindig le vannak maradva. Igen, igen, képest, igen, az van, igen, Az első három ö, ö, regény, kisregény, ö, időben is nagyon közel volt egymáshoz, és én úgy, tehát gyakorlatilag ilyen... Egyében évente te jelentek. Meg, igen, nem? igen. Ö, 2010-től 2013-ig minden nyáron megjelent egy, és úgy is gondolok erre a, a három szövegre, annak ellenére, hogy élesen külön válnak egymástól, mint egy ilyen trilógia jellegű dologra. Nyilván abban, hogy, hogy tehát nekem azzal is, azzal is nehéz volt megküzdenem azzal a, azzal a félelmemmel, hogy nem akartam nem akartam túl nyára a szöveget írni, ami hát úgy tényleg nem veszélyeztet. De hogy nem, nem szeretem volna azt, hogy, hogy ilyen túlságosan érzelmes legyen, és hogy, hogy, hogy az olvasó úgy érezze, hogy én le akarom tuszko, tuszkolni a torkán, hogy mennyire csodálatos kis tündérpötty az, akiről éppen regényt olvas. De öm, én mi, nem tudom... Azért nehéz erről beszélni, mert én mindegyik szereplőmet nagyon szeretem, és nagyon, nagyon sokféle emberrel beszéltem már a regényeimről, és meglepően sokan olvassák őket, és hallottam persze olyat is, hogy valaki nem szereti, de nagyon sok olyat is hallottam, hogy szeretik. Tehát, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy annak ellenére, hogy meglehetősen elveszett lények ők mindegyik a maga módján lehet őket szeretni, mint ahogy az ember szerethet valakit, aki a barátja is elveszett. Világos, de hát hogy ők egyfelől úgy is elveszettek, hogy érzelmileg elbizonytaladottak, így kell mondani, és hát nehezen képesek spontán és nagyon erős és kitartó érzelmekre. Igen. Mi az, amit te szeretsz ezekben a, ezekben a nőkben? Én igazából úgy, úgy érzem, hogy tehát van, van, van ez a mi generációnk, és már megint mindenkinek a nevében beszélek, ami rohadt idegesít, de hogy, hogy van, a, a, a mi generációnk, az gyakorlatilag ez a késő 20-as, kora 30-as generáció, és hogy nekünk van egy ilyen, ilyen nagyon, nagyon nehezen megfogható ilyen életkezdési válságunk, nagyon sok mindenben, pont, pont két, nagyon különböző generáció közé estünk, és, és egy csomó mindenhez ilyen teljesen bizonytalanul állunk hozzá. És hogy, hogy ez nagyon sokszor megmutatkozik a döntéseinkben is, meg, meg, meg az életünkben is. És az egyik nem véletlenül reflektál ez a három regény, vagy mind a három regény erre, hogy, hogy én azt látom a környezetemben, meg azt veszem észre saját magamon, meg, meg a barátaimon, hogy, hogy a legnehezebb az az, hogy hogy hogyan köteleződhetünk el, hogy hogyan tudunk szeretni, hogy, hogy mi, akik már gyakorlatilag elvesztettük, nem kaptunk megfelelő moralitást és vallásosságot, vagy megkérde, megkérdőjeleződött ez bennünk, hogy... Hát ez így hogy, van, nem már a két generáció előttünk lévők, vagy a hárommal előttünk ö, lévők számára sem ö, volt magától értetődő adottság a vallási ö, persze, de rend, itt, nem. Tehát itt most nem a vallása hegyezek ki mindent, Igen. hanem hogy nagyon sok minden ö, adódik össze, vagy, vagy ö, a másik ilyen dolog, hogy, hogy ugye... Ez az egész, tehát hogy, hogy ki, ki jönni a kommunizmusból, és mi a 90-es években nőttünk fel, és akkor most bele, am, amiben nőttünk, azok a demokratikus értékrendek, azok, azok hirtelen úgy tűnik, hogy mégse olyan fontosak. Tehát, hogy, hogy, hogy minden olyan, olyan van, az ember nem tudja, hogy most hova, hova kapaszkodhat, mi a talaj a lába alatt, és hogy, hogy, hogy ez van benne ezekben a hősökben. Ennél komplexebb választ nem tudok. Nem, szerintem elég komplex volt. Én meg közben észrevétlenül, mi én beszéltem a késő 20-as korra, 30-as generációról, ami talán csak túlzás volt részemről. No, de már is folytatjuk innen, részben a nemzedéki élményektől, részben pedig arról, hogy mi van most részben a fejedben, részben pedig már nyomtatásban. Előtte viszont meghallgatjuk a The ex angels Uh, című számot, amelyet szintén, de uh, XX angels című számát amelyet szintén te választottál a mai műsorban. Three words unspoken a silent devotion I know you know A mai vendége természetesen továbbra ismikja Anna íróköltő, ezt még nem döntöttük el, hogy inkább mi, <kül> vagy mind a kettő egyformán. Ö, akkor még egy kicsit beszéljünk a, a regényekről az szintén nagyjából a pályád elejétől emlegetik veled kapcsolatban, ugye, mintha kritika is egységként kezelni az első három regényt, hogy ahogy szokták volt mondani, hogy ezek ilyen bestseller jellegű, vagy bestseller megoldásoktól riadó vagy azokat kedvel alkalmazó könyvek, és néha úgy érzi az ember, hogy az elismerés, mert mint mondtad, nagyon sokan olvassák meg kétségtelenül, letehetetlen, ezt senki nem vitatja, cselekményű, de hogy néha meg úgy érzi az ember, hogy miközben ezt elismeri, mintha ilyen kicsit bújkáló kritika is volna, mintha azon gondolkodnának némelyek, hogy akkor most ez magas irodalom, vagy nem magas irodalom, és egyfelől azt kérdezném meg, hogy szerinted micsoda, illetve hogy zavar-e? Hogyha azt mondják, hogy talán nem is, vagy úgy vagy vele, hogy teljesen mindegy, az a fontos, hogy neked működjön, hogy amit te akarsz elmondjad, és sokan megfigyeljenek rá. Hát ez a magas irodalom, nem magas irodalom kérdés. Volt, hmm. volt ezzel kapcsolatban. Pont a Jaknak volt egy vita estje. József a Józsefatilakörnek? Igen, a, a Józsefatilakörnek, ahol ö, egyike voltam a meghívottaknak, és gyakorlatilag nem tudtunk egy óra alatt, egyről a kettőre jutni, hogy most akkor mégis mi különbözteti meg a, egyáltalán, hogyan ír az ember magas vagy nem magas irodalmat. Hmm. Én a, az első három regények kapcsolatban. Egyrésztről azt lehet látni, hogy egyre, egyre hosszabbak, egyre bonyolultabbak, egyre több mindent tudok íróilag megvalósítani. Számomra rögtön az első regénnél világos volt, hogy nem most fogom megírni életem nagy művét, egyszerűen amiatt, mert nem vagyok rá képes, hanem, hanem meg akartam csinálni azt, ami, amire képes vagyok. És így egyre, egyre bonyolódott, bonyolódott a szöveg. Én a magam részéről irodalomnak tartom mind a három regént, és... Azok, azok a megoldások, vagy azok a, azok a témák, amik, uh, amik úgymond vízővé, vagy könnyen eladhatóvá, vagy könnyen olvashatóvá teszik, azok, uh, azok szerintem simán beleférnek uh, az irodalomba. Ilyen uh, mondjuk, ugye hát a második regény az egy prostituáltról szól, és akkor ezt így meg is kaptam, amúgy pont egy évben jelent meg Szalai Vivi ennek az első regényével, ami ilyen teljesen véletlen, mert Ugye tudjuk, mennyi időbe telik. Igen, szóval így alakult. És így, így párhuzamban is tehát állítva jó párszor. De hogy hát nyilván gyakorlatilag ugyanaz történt valószínűleg mind a kettőnkkel, hogy körbenéztünk, és ott volt a téma, és én erről beszélni akartam, mert, mert érdekelt. Nyilván nem lehetett... Mi az, ami érdekelt? Most én nem maga gondolok, hogy nem tudom mennyire lehet aladni, mert nem ez érdekli nem. A embert, amikor valaminek neki el lesz világos, de mi volt az, ami foglalkoztatott egy olyan kvázi kettős életben, amikor két nagyon különböző szerepet visz az ember, a prostituáltét és a tanárnőjét? Hát ebben a regényben leginkább, leginkább a hazugságok érdekeltek. Az, hogy, az, hogy valaki tehát Ho hogy hogyan működik az, amikor valaki, valaki hazudik magának, hazudik a környezetének, hogy, hogy nyilván nem, ezt nem akartam fölülről megítélni, tehát én alapvetően egyáltalán nem ítéltem el a, a főhősömet mindazért, amit tett, viszont kíváncsi voltam arra, hogy, hogy egyáltalán arra voltam kíváncsi, hogy hogyan működik egy ilyen élet. Meg akartam nézni egy ilyen életet, létre akartam hozni, és megnézni, hogy, hogy ez hogyan mozog a térben. Ez, ez ilyen nagyon egyszerű ez a... Nem tudom... Mi volt az első kérdés? Aha, ja, a, igen, a bestseller. Seller. Igen. Ami, egy, Ö... mint egyik hozzá, hogy ugye ez már mint az élethazugság problémája, az ugye a magas irodalom egyik legfontosabb problémája, hagyományosan legfontosabb igen. problémája, ami, ami téged ebben foglalkoztatott. Szóval... Nekem, nekem elég magas elvárásaim vannak egy szöveggel kapcsolatban. Erre nyilván van, aki azt mondja, hogy lehetnének lehet ennél magasabbak. Nem tudom. Amit én elvárok egy szövegtől, azt, azt belerakom. És, és én a hivatásost egy jó szövegnek érzékeltem akkor, most is annak látom. Szoktad úgy olvasni a szövegéidet egyébként? Tehát a belenézni, hogy hol tartottam, akkor működik -e Nagyon nem? ritkán, de néha előfordul. Amúgy, hogy visszaolvasok. És, és hát nyilván, amúgy például van egy csomó szex, amit nem lehet kikerülni, hogy az amerik egy prostituáltról ír, de alapvetően azt hiszem, hogy az életünknek ez mondjuk része. Amiről... Nem, nem is értem, hogy még szabadkozol, hát nem, csak, hogy a legjobb vagy nem hogy nem csak, hogy nem csak, így nem csak, hogy ezt is így a szememre vetették, hogy nem csak, hogy hogy hogy a szexet, mint ilyen címkét, amivel el lehet adni egy könyvet. Na, és visszatérve a, a bestseller témára, mondjuk a, a dühös nemzedék, tehát ez a, ez a adult science fiction, nem tudom, trilógia, nagy regény, én most, most éppen ugye dolgozom, azt, azt mondjuk valahogy egyek ebben írtam, tehát hogy, hogy ott meg, meg inkább az volt az elvárás magam felé, hogy egy olyan szöveget hozzak létre, ami aminek az alapvető célja a szórakoztatás. Miközben ott is nagyon ügyeltem arra, hogy a, hogy a szövegminőség az jó legyen. Szóval inkább a saját, öm, saját elvárásom alapján mondanám azt, hogy ez inkább irodalom, ez meg inkább szórakoztató irodalom. De hát így is úgy is amint Az, amit most csinálsz, azt inkább tartott szórakoztató Igen. irodalomnak? Mint hogy jött ez a... Ez egy viszonylag merészváltásnak tűnik az alapján, amit látunk belőle, ugye van ez a kicsit utópia szerű, kicsit kifibehajló, hangoltsága ennek a szövegnek, amelyiknek egy része már napvilágot látott, és egy Igen. másik nagyobb része meg majd nem sokára látna a világot, hogy az előző három könyv, vagy nevezzük trilógiának, az ugye nagyon a jelenre, az itt és mostra, a konkrétra, tehát a Igen. mindennaposabb megtapasztalhatóra, ami ugye az utcán hever arra a témára koncentrált, hogyan ugrottál ebből ekkorát, egy egészen más fókuszba, tehát hogy egyszerűen megmondtad azt a témát, vagy azt a gondolkodásmódot három könyv után, mi történt? Mert ez egy viszonylag merészváltásnak tűnik, egy addig nagyon egységesnek tűnő pályán. Hát annyira amúgy nem ö, nagy nem. váltás, mert ö, ez ugye egy ilyen... Ö, alternatív közeljövőbe bejátszódik, tehát így időben annyira nincs messze Lesza? tőlünk. Tehát én végig úgy gondolok, gyakorlatilag én ott az édesanyjával azonosítom, az édesanyja generációjával azonosítom magam, hmm. mint hogyha az én gyerekeimről szólna, szólna a történetet. Annyira nagyon, nem nagyon nagy a váltás. Másfelől pedig én mindig is, tehát én nagyon szeretem ezt a műfajt, nagyon sok mindent olvastam, ö, ö, mind a science fiction mind a kamaszoknak szóló regényeket. Ö, ugye dolgoz, elég sokat dolgoztam együtt, meg folyamatosan a, a könyvesbloggal, és ott ez az én, én asztalom volt, egy jó darabig én voltam az első, aki elolvasta az alkonyatot például. <gül> <gül> Méghozzá mindegyik részét, ami elég ez kemény vállalás volt. Úgyhogy, és volt... Volt egy másik dolog is, hogy akkor nekem négy fiatalabb testvérem van, két öcsém és két hugom, és nagyon szerettem volna egy olyan valamit írni, ami az öcsémnek szól. Benne van egy ilyen kicsit ilyen, ilyen old school dolog, hogy, hogy én úgy szeretném átadni, ami így a tudás, így az életről. Na Jó, mindegy. Ez, ez <laughs> Jó, van, ideig a prózádról beszélgetünk, és most egy váltással egy verset fogjuk meghallgatni, Jó. és aztán beszélgetni is fogunk róla, úgyhogy kérlek, hogy olvast föl. Oké. Akár tenyérnyi darabokból Elkezdett szaladni ez a kisfiú végig a tengerparton. A hidegben is levette cipőjét. Kiabált valamit, olyan szél fújt, hogy elvitte a hangját, mint egy hirtelen felkapott és a távolba repített vékony kendő csíkja repülni kezdett, és csak az arcát láttam a profiját, miközben felén fordult a szél súlyos, imbolygó falamögött. mögött, a kabátja néhány árnyalattal sötétebb, mint a föveny. Mosolygott és hadarva mondott valamit, amit mondott még akkor is fontos volt, amikor már repült, de nem kellett hallanom, hogy pontosan értsem. Üres ostriga héjakat, csörgő apró pénzt hordott apró kupacba a víz. Legugoltam az egyik tenyér párnáját, és az újbegyeket is mélyen a hínál sötét zöld szálaik között a cementes homokba furva. Az eredeti cél a szírfogó névő ház volt. Fel kellett volna jutnunk oda, mert valaki, egy mindkettőnk számára kedves személy várt minket ott sokáig, aztán meghalt. Azóta csak a ház várakozik ránk. Álhatatosabban, mint egykori gazdája. A ház. A terasz. A karosszékek kifakult és átnedvesedett párnái. Az elszabadultan lebegő színes szalagok, amik egykor a székhez rögzítették őket. Ahogy minden elmozdult kicsit az eredeti helyéről. Ahogy a leveszedő kanál szomorúan lóg a kihűlt tűzhely fölött. Ahogy minden fölöslegessé vált. Ahogy évekig elkerültük a szírt kőbe vált lépcső sorát. Ebben a konyhában rend van, és mire felébredtek, kész az ebéd. A szabályokat én találom ki, és én vagyok, aki betartatja őket. A földre csak olyan szemetet dobunk, amit megesznek a kutyák. A tálaló asztal fölött egy táblára minden hét elején feljegyezte, milyen zöldségért és halért kell oda-vissza megmásznunk a lépcsőt. Az egyik karját megégette a tefsia, ahogy a kenyeret vette ki. Az, az volt az ő bélyege. Elképzeltem egyszer, hogy minden kosárban elrejtünk egy darabot a szírt előtt elsüllyedt hajóból. Hogy valamilyen módon én azt a hajót darabonként újra összeszerelem. Elképzeltem, ha vízre bocsátanánk az árbott zászló rúdja, pont egy színben lenne a konyhával. Elképzeltem, ha más nem is, ez talán még örömet okozna neki. Akkor már nem szeretett minket, csak GPS-en gondoskodott. Sok mindent elképzeltem arról a házról, hogy valamilyen módon el lehetne szökni onnan akár a tenger felé is. Az árbocz kötélzetére azonban sosem képzeltem szeriden himbálózó testet. És arra sem gondoltam, hogy lesz olyan, amikor ha nem is boldogan, de mindenképpen félelem nélkül haladok majd a lépcsősor felé. Pedig már az eredeti cél is ez volt. Felfelé a nedves fokokon, Megmászni az árbócot, Körülnézni, Keresni a bármerre, De tovább kanyargózó utat. a mai adásában Mikey Anna íróval, költővel folytatjuk a beszélgetést. Az előbb a Raik remélhetőleg így so easy című számát hallottuk, és hamarosan majd a zenikre is kifogunk térni. Viszont előtte végre esély szó a versekről, amelyeket mint egy háromnegyed órában felvezettünk idáig, <gül> és ö, talán ebből a versből is kiderült, hogy nehéz rád iráld a, a regényíróra ismerni ezekből a ezekből a szövegekből az előbb jellemzett ö, íróra. Ezek a versek ugyanis érzelmesek, lágyak, alanyi jellegűek, tehát mint a kevésbé félnél attól költőként, hogy hogy is fogalmaztál, nyilván nem mondanám erre a versre, hogy nyálas, nyilván nem az, de hogy, hogy mondjam, tehát spontánabbul vagy óvatlanabbul érzelmes meg tűnik. Szerinted? Ez ö, teljesen így van, de má máshogy is írok. Tehát a nagyon kevés verset írok, és a vers számomra tényleg teljesen alanyi. Tehát a vers az gyakorlatilag egy az egyben rólam szól minden különösebb ö, ö, elkendőzés nélkül, a, még a, a regényekben történeteket mesélek el. Nyilván oda is átszűröm időnként a saját problémáimat, de az is előfordul, hogy pontosan az ellenkezőjéről írok, mint ami engem érdekel, mert, mert, vagy mint ami az én álláspontom, mert azt akarom megfigyelni. Tehát a regény az sokkal, so, sokkal kevésbé vagyok én, mint a, mint a versek. Világos, még akkor is, a persze nyilván mindig fikciót csinálunk, még akkor is, hogyha a leg. Szóval, hogy persze, tehát soha nem volatkozható nyilván közvetlenül a, a valóságra, de hogy miért mersz akkor? Ugye azt mondtad, hogy féltél attól, hogy, hogy azt fogják gondolni, hogy nyálasra. Ha engeded az érzelmeidet játékba hozni, ez a szorongásod nincsen meg, amikor verset írsz? Nem, nem, az, az egyszerűen valahogy annyira más műfaj. Biztos amiatt, mert nem tudom, a dalokra szociálok, vagy, vagy vagy mert rövidebb, vagy mert az egész, ö, tehát más, más, nem. Ö, gyakorlatilag csak az érzelmekről szól, mm. tehát hogy, hogy nem, nem is szól másról. De ez azt hiszem, hogy nem is foglalkoztatnak azok a versek, mint hogy olvasunk, két is ilyeneket. Szeretsz olvasni? Tehát a közvetlen, romantikus ilyen vagy Nem, feltétlenül ö, na nagyon sok vajta, gyakorlatilag minden evő vagyok, hogyha, hogyha milyen intenzíven olvasó a verset. Mert hát... Ugye viszonylag a verset. őszintén két, szólva... Tartani, hogy nem szintén szólva. Én nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy én író vagyok. Írok, nem olvasok. <laughs> nagyon, nagyon kevés időm van hmm. olvasni és a, mostanában amúgy inkább prózát olvasok, amit el olvasni, az az és, meg hogyha valaki a kezembe nyom egy, egy verses könyvet próbálom figyelni gyakortásakat, akiknek a javarésze hát így, így a barátom is, tehát így muszáj is. Ja, hogy már csak úgy <gül> vajaságból így, hogy nem de de hogy, hogy aki, aki mondjuk rám nagyon nagy hatást tett, Ingeborg Bachmann, uh -huh és hogy, hogy az ő, az ő versei meg, meg pont egy fokkal okosabbak az ő versei hogy így, úgyhogy nagyon érzelmesek meg, nagyon erősen teremtőek közben, egy nagyon erős gondolati költészet is van mögötte. Nem tudom, ilyet, ilyet írok, ilyet tudok írni. Jó, semmi számunk ír, ellenkezőleg, oké. Okay. Még egy rövid beszélgetésre vissza fogunk térni, mint jeleztük a a zenéről. Most azonban még meg is hallgatunk egy számot közülük, a Liberty Corporation és Lulu the Time We Lost Our Way című szerzeményét. első utolsó beszélgető blokkjába vágunk most bele, Miki annál valaki épp annyira köldő, mint amennyire író, és most már, hogy mindezt megtárgyaltuk, nem is marad más hátra, mint hogy egy kicsit beszéljünk ezekről a zenékről, amelyeket hoztál részben nagyon ismert zenekaroktól, mint mondjuk a messzívetek, illetve a talán kevésbé ismertektől, mint a görög Shop, de lehet, hogy kizárólag az én zenei van szó. És majd még hallunk egy dat a Crystal fighters -től. Mi az, ami ezeket egymással, illetve veled összeköti ezeket a szövegeket, vagy, bocsánat, zenéket, ha van ilyen? Miért éppen ezek? Hát, ö... sose voltam ilyen, tehát, én általában az olyan zenéket szeretem, amiknek nagyon, amikben erős és szép a vokál, és hasonlóan erős és szép az elektronikus része is. Nekem a, a messzívetek az, ami hatalmas nagy kedvencem, ami, ami főként meghatározó volt, de nagyon sok sokfajta szám van a a számlistámban is az a helyzet, hogy gyakorlatilag az egyetlen, ami őket, hogy jól tudok rájuk írni, <gül> mert, mert tudok, valahogy így inspirálnak, forog tőle, tőlük az agyam, és nem, nem, bosszant, nem túlságosan bosszantóak ahhoz, hogy ne tudjak mellette másra gondolni. De így ennél, ennél mélyebb dolog nincs, nincs megötte. Úgyhogy ilyen, ilyen klasszikus YouTube vadász vagyok, hogy így megyek, és így egymáshoz hasonló zenéket hallgatom, és amit tetszik, azt bementem egy playlistbe. Oké. Okay. Köszönjük szépen, ezzel el is érkeztünk mostani adásunk végére. Miki Anna, írónak és költőnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és elhozta magával a verset, meg a zenéket is. A jövő héten Marton Éva várja önöket, mint már mondtuk, a Crystal Fighters Plage című számával búcsúzunk. Pénteken március 13-án délután fél háromkor pedig várjuk önöket az Örkénykönyvesbordban a Szent István körúton, ahol a Klubrádió adománygyűjtőhetének utolsó napján Forgács András íróval beszélgetünk, aki felolvas ismeretlen szövegeiből, és dedikálja a legutóbbi könyvét is, és most a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályimárk nevében is megköszönöm figyelmüket. További szép estét kívánok, Vári hallották. szólamban szólunk. Klubrádió.